Bra inledning. Något med rasism, något med Emilio och något med den här podcastens namn. All your bases covered. Ja, då säger jag Sassa, Brassa, Mandelmas och hej välkommen till ett nytt avsnitt av eh, Tommy, Filma, Niklas och Emilio Filmpodcasten som eh, hjälper Emilio med sin svenska B Här är Emilio Spinetti väl med mig då, antar jag såklart Ja, här För träna Svenskan. Och sen har vi Niklas Lundqvist som du, du är väl någon slags coach-lärare? Precis. Det känns nästan som att skarp. Min, min flickvänt här är nu svenska på sin dator, så det känns nästan som vi jag har en sån här med milje. Tränar på mitt uttal. Ja. <skratt> Fast och här, på... nu ser vi igång. Vi är lite film att snacka om. Ja, precis. Podcasten satte precis sin fula videostandard. Vi har jävligt mycket att snacka om. Vi har tittat på mycket tv-serier. Och så har vi sett eh, två, eh, tre eh, jävligt, vad säger man? Nya filmer. Ak Jag var säga aktiva filmer. Det heter verkligen inte. <skratt> <skratt> de har vi varit ja. så aktiva på Box Office ändå. Innan vi bara hoppar in på de här receptionerna så har vi fått en sån här lyssnar- en sån där vi har, vi har fått en, ett, ett brev Eller en lite konstruktiv kritik har vi fått Av Erik Sjöberg Som har sträcklyssnat på den här podcasten med Att jag ska vara död den här myra Sådär han, tydlig, han tycker det är jättebra Men han har ett litet önskemål Och det är att vi ska Börja recensera lite äldre filmer Han hade även Hitchcock Bland annat som han vill höra vad vi tycker och tänker om hittillskockfilmerna. Så Sen tycker vi ska blanda lite mer som vi, vi gjorde väl det för någon, förra avsnittet kanske var. Ja men i Altered State så var det vad vi såg. Ja, jag kommer till heller måste vara något jävligt dåligt, dåligt i alla fall. <laughs> säger... är det ingenting ni känner att ni vill. Jag säger no deal. <laughs> no deal. Nej, men jag, är, jag, jag, är game. Jag, jag gillar förslaget. Jag, jag tycker det, det är en kul upp, upplägg att uh, dels prata om någon uh, ganska aktuell film och sen kanske någon bortglömd pärla. Mm. Uh, du är ju som, den, Niklas, som har liksom minst sett sådana här lite äldre filmer, tror jag. Milo ligger väl uh, på första platsen, man ska se om man ska nu ranka. Så. Ja, mellan de där skitmonsterfilmerna från 50-talet. <laughs> ja. De ska vi inte prata om. <laughs> men, det kanske, men det kanske dyker upp någon Hitchcock. Ja, möjligtvis. Ja. Lå låter inte alls för det är Men är definitivt inne på att kan se lite äldre filmer. Det var ju ett välkommet avbrott, eller vad man ska kalla det Det var ju hur asen awesome som helst Hur som helst tycker jag, ska vi börja med tv-serierna vi har eh, tagit igen Det har ju blivit en slags eh, ny säsong och en säsongsfortsättning på vissa tv-serier eh, De ska prata om lite snabbt, det är ju South Park, Touch och Game of Thrones var, Vilken ände ska vi börja? Ska vi ta dem med, som jag sa dem? Gör det du vill säga South Park. Eh, Emil, jag vet inte om du tittar på South Park. Kan du inte göra. Jag kollar inte på South Park överhuvudtaget. Du tycker det är rätt tråkigt, eller? Nej, jag vet inte. Det har bara aldrig, aldrig fastnat för det. Och Niklas, du ser dem ju väldigt eh, sporadiskt. Ja, precis. Det är väl när du säger åt mig att det här avsnittet måste du se så, så tittar jag på det. Och det som, gjorde som jag här ju häromdagen. Absolut. Och vad var det vi såg? Det var, det var ju säsongs... det var tredje avsnittet för den här nya e säsongen var det nu. Är det 16-säsonger 16-säsonger. Alltså? Vissa tycker att Sarpac har blivit sämre och sämre. Alltså då är det ju ofta som här som klagar på... Alltså som tycker att den här bajshumorn börjar... Eh, försvinna bort och den börjar bli lite mer så här, samhällskrit. Det ser väldigt mycket under de senaste säsongerna. Eftersom man inte bor i USA så går en väldigt mycket över huvudet. Jag tänkte till exempel på säsongsöppningen eh, nu för 16. Det var typ någon slags toalettavsnitt som... Där man måste ha säkert spälten på toaletterna. Och det är någon slags kritik mot... Eh, det, här, det, är, det är nog flyg ju, företag, eh, flygföretag Flygföretag men... <laughs> men Sa du inte nyss att bajshumorn var på väg att försvinna? Och så jo, det jo men det är det de gör det, det är det South Park som är bäst Att de lyckas liksom dela upp de här eh, titeln Att de som bara vill ha bajs och kiss Liksom bara äter <laughs> de här Får de här skämten liksom Väldigt skriv på näsan Och sen de här som liksom vill ha Lite, lite mer djupare så att du lyckas se det som liksom de vill säga med avsnittet får ju det också. Så det blir ju en slags blandning med det. Mm. Två kontexter i en. Kanske. Men det vi såg var ju inte det. Vi, vi, vi såg ju ett av de bästa avsnitten nu som har visats för den här 16-säsongen. Vad handlade det om, Niklas? Det var väl en lite... De gjorde en liten riff här på internet-memes, mm. som det heter. Alltså, ja. Jag kan inte förklara riktigt för dem. Ja, men, ja, jag, kan, jag kan försöka Men det är väl den här internet hype eller hypen, det kan man väl säga ändå, Men det är väl en slags grej att man ska ta kort på sig själv. Och, det har ju varit för liksom två, tre år sedan att man skulle planka på olika saker. Planka, du menar inte som man gör på tunnelbanor, utan man lägger sig som en så här... De kallar det för, på engelska planking, tror jag heter. Att de lägger sig rakt långt på så här obskyra ställen och så tar en kort på ladd och upp det på internet. Sen har det här gått över styr genom åren nu har det nästan blivit en slags... Så här, <laughs> känns det känns som en slags hipsterkultur alltså liksom det, det, det är inne i tre veckor Och sen åker det bort snabbt som fan För någon annan tar över det Och det var väl det det, det handlar om Ja, lite olika internetfenomen liksom. ja. De kom på sina egna också Bland annat min förvitt som heter Reporting som, det är en reporter som till och med förklarar att det är en reporter som bär trenchcoat och ställer sig på tunnelbanan. och tunnelbanan i spåret och blir påkört. <skratt> <skratt> och så blir han det. <skratt> så subtilt och så jävla bra. Faktiskt. Och så kom den där katten, Long John Silver-katten med också på ett här Ja, just det. Precis. Long John Silver. Mm. Ja, du kanske kan klippa in något roligare där. <skratt> Nej, <jag skickar> <skratt> Mm. Eh, men jag, själv, jag har ju sett alla avsnitt av South och Jag tycker att har öppnat väldigt bra och Som sagt, att det är, jag älskar den här samhäll, samhällskritiska tonen de har i sina avsnitt eh, Vissa som sagt går ju överhuvudet Men jag gillar, det, det kan man ju kolla upp hullet som helst på Wikipedia om det är någonting som man inte fattar Och då blir det kul att se om det igen Skitpeppa det Niklas, ja jag kommer väl säga till er vilket avsnitt du kommer säga antar jag. Du får... Ja, du får, du får nog plocka ut äh, guldkornen åt mig, så, så, så får jag välja där utifrån det vilka jag ser. Och Emilio, du äh, skiter bara i det här inte. Jag skiter i det här. Va får jag fråga varför du inte tycker om South Park? Nej, det är inte att jag inte tycker om South Park, det är bara att jag kollar inte på det. Du har bara missat det. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig fastnat för det här, så jag vet inte. Alltså, folk, mina vänner kollar på det De tycker det är jättebra, jag har sett något avsnitt så Jättekul, ha gayfish Men eh, nej, jag vet inte Det är ingenting jag skulle någonsin börja kolla på liksom, Och följa mm. Och apropå gay så har vi ju Keith son i tv-scenen Touch <skratt> <skratt> Jag försökte göra mitt bästa där för en schysst segue Jag har ju fortsatt titta på Touch nu Eller fortsatt, jag har sett ett till avsnitt om ni, vi hade ju, vad var det, var det förra året? Nej, det var nu i början av året där vi skulle kolla igenom oss med tv-serier Vilket som verkar mest lovande Och då satt vi touch på typ första plats eller något Jop. Som att det här verkar sjukt awesome Men vi hade ju lite sån här små app app Att ja, men om de gör så här så kan det ju bli jävligt kiss faktiskt Hur lyckades de då? Det var exakt som första avsnittet fast eh, sämre Nej, <skratt> måste jag säga. Fast jag, jag måste säga att... Eh, nu ska jag inte avslöja någonting, men det, det, det är ju ex, all, allting är en kopia av första avsnittet. Att det är massor med människor som de introducerar, typ fem, sex styckna. Och på något uh. sätt så hänger de här ihop. Och i slutet så blir det en liten sån där twist. Jaha, Aha, ja, ja. Och den var helt cool faktiskt. Jag tyckte om den, hur den knöt ihop. I den var nog ännu bättre än första säsongen, hur den knöt ihop det. Men... Ja, men jag har hört lite av vänner som har sagt att För jag märkte i andra avsnitt så introducerade de också karaktärer Som inte fick liksom lika mycket rampljus att de bara var där lite i bakgrunden Sen då har jag hört på, av vänner då, som har sagt att Nu har det kommit fem avsnitt jag har kommit och touchat Att de ska börja hålla på knyta ihop karaktärer från andra liksom, episoder liksom Från första episoden till tredje episoden och sånt där så jag vet inte, jag kommer ju fortfarande ge en chans att titta vidare på det Men Det här får inte låta så konstigt Men de hade någon slags Jättedålig skådespelare med sig Som indier in ja, Han hade en sån där brytning också som man säger, I'm here, I'm with my father And I'm trying to do something Och jag bara åh oh, herregud, det är så jävla kiss alltså. <laughs> <laughs> Jag, jag, är jag, jag, jag, jag, jag hatar när de tar fram den här indierna Så jag tycker det är så jävla tråkigt. För när Indien ja. så ska, så ska komma till USA och ska prata så här: Astor, Eller de pratar grammatiskt rätt engelska, men de ska ha så sjuk hela brytning för att det ska vara så här, lite gulligt eller någonting. Och det är det de försöker göra med den här avsnitt också. Typ att han ska vara så här: Florida i USA typ så ska prata. Åh, herregud. finns väl en äh, Indier i Heroes också, gör inte det? Nej, men han är ju bara inne, Han är bara supersmart. Nu har de tagit den stereotypen Aha. istället. Ja, de är antingen supersmarta eller... Mer om inte det. Allting är så här ingenjörer eller någonting. Mm. Det är samma sak med alla jävla asiat, Det är väl typ såhär matematiker eller något. <laughs> ja, så och, och alla mexikaner är städare. <laughs> ja. inga mexikaner med i det här avsnittet då, eller? Nej, det kommer väl tredje avsnittet. Alltså. Det kommer väl tredje avsnittet. Ja. Det lär ja. eh, Men visst jag, det, det är någonting jag kommer titta vidare på eh, Själv då, ni har inte sett det än Nej, Nej. inte än Ni peppar ju ännu men ni vart ju helt tokiga Förra avsnittet jag, när om... <laughs> ja. Jo, men det kommer, det kommer Jag har bara inte höll med. än mm. Hy Hypen har lagt sig <laughs> Hypen har lagt sig. Nej, jag ska vi få, få ge den en chans Men eh, apropå hype Så har det ju varit en stor hype för nästa tv-serie som har dragit igång nu och det är ju det är mer Game än of min Thrones. Ja. Varsågod Niklas du har ju... ordet i mitt. <laughs> är du trött eller? Som fan, men vi kör. Det här är ju då en serie som vi allihopa har sett fram emot sedan ett, ett halvår tillbaks minst. Nej. Nej. Va? Nej. Ja, jag jag tappat den här en helt. Jag också. Vad fan ni sitter och säger? Äh, fortsätt bara. Du, ja. du, du, ah, okay, okay, jag det kör. är precis som den här internetmime. Liksom. Det var inne i några veckor sedan. <laughs> det, så jag tog eh, touch över. Ja, jag, jag har ju absolut gått och väntat på det här. Jag, jag köpte till och med första säsongen på Blu-ray. Och jag har börjat titta om på den. Dock kan jag känna att jag borde ha kollat igenom hela första säsongen igen. För andra säsongen drar verkligen igång direkt. Det är liksom ingen sträckt sammanfattning av vad som hände i första säsongen. Utan man bara fortsätter. Och så börjar man fundera. har var den där karaktären med i första säsongen? Den har jag nog glömt bort. det är, och Lite så här. Och vad var de gjorde i de sista avsnitten och så vidare. Så det kan jag i och för sig tycka att jag har gått kanske lite väl lång tid mellan säsongerna för att man liksom ska ha koll på allting. Jag tycker det är en jävla problem. Okej då. Men jag tycker fortfarande det är jävligt bra. Det som gjorde första säsongen bra, det är väl välspelat, det är sjukt höga produktionsvärden, det är våldsamt, det är mycket sex och allt sånt där som jag vill ha i mina tv. HBO it så du förslår alltså Men jag, jag vet inte, bara, bara... jag tar på hypenheten Jag tycker inte det är såhär spännande alltså, Visst det var skitbra avsnitt och det är en jättebra serie Men jag är inte så excited för det längre Nej uh -huh. Nej. Jag tycker Varför det var... finns det då? Jag vet inte då? Tar det inte taget för lång tid helt enkelt? Ja, typ, jag tror det Att det har lagt sig? Ja jag, känner att jag, kommer ju, jag har inte sett det här avsnittet men jag har bestämt mig att jag kommer nog liksom samla ihop dem till de här början, 12 avsnitt kommer det komma ut eller någonting. Och sen ser jag väl det. det är på egen risk. Det kommer ju bli spoilat. Ja, ah, men har... jag är rätt så duktig på dodge och sånt här alltså. Jag får sluta lyssna på har du inte sett den nu. <laughs> ja. <laughs> Um, nej men uh, vad, ska, vad ska man säga mer? Det, det, det är mer det är nästan mer episkt Om, om möjligt Än första säsongen tycker jag um, det, det introduceras Lite nya karaktärer Ja jag, jag tycker, det, jag tycker det, bör, det är verkligen det rivstartar Det är en jäkligt bra första avsnitt Och jag, jag är jättepeppad men på fortsättning Var det någonting sånt här sju månader senare Eller började det sluta det? Det börjar väl Emilio visst börjar det, Ja det börjar typ väl sluta det jag. Ja, ja. Och det är fortfarande den här känslan Av att liksom, vem som helst Kan uh, stryka med liksom, Våldet kommer ju snabbt och plötsligt Även i den här säsongen som det verkar Och det är det, är det jag gillar med den här serien mm. Sexet du gillar, bra. Ja, mm. ja det är väl okej okay, Det är väl mest sexet Som jag, <laughs> som jag går igång på Nej fan um, Nej men det här kommer jag absolut Fortsätta titta på Jag tror Emilio kommer titta också va Ja, ja, gud, definitivt. Fan, jag kommer tänka på det. Det är, det är ingen som har sett Mad Men. Också. Det är ingen som följer det. Jag orkar inte. Nej. Det är för sekt. Det är jävligt kissigt. Jag har inte sett någonting från det. Jag såg första säsongen, men jag känner att... Ach, jag vet inte. Kommer det hända någonting mer? Det känns som varje säsong kommer lunka på i samma tempo och likadant. Ja, okay. då för någonting? Mad Men. Jaha. Nej, jag orkar inte prata med det. Jag gillar Mad Men. <laughs> <svittanden> ja. ja, men eh, jag vet inte. Jag, Emilio, hur kommer du se Game of Thrones? Kommer du se dem nu när de avsnitt efter avsnitt? Ja, eller? Det, det kommer man göra faktiskt. Jag, eh, jag är för rädd för att bli spoilad. Ja, ja. Ah, fan du måste ju säga inte sådär, måste ju också göra det. Ja, men eh, apropå spel så har vi lite, ett lite mer hungrigare spel vi ska prata om. Mm. Sådana mm, dåliga, dåliga segways. <svittanden> <svittanden> <skratt> jag <skratt> jag det, jag, jag, är tillbaka, jag är tillbaka till Sverige Då är det väl bara sånt här som går på nyheterna Och, och, och, och radio. det är det enda jag hör typ. Så här, då, Den här var ju perfekt ju. här ja, var skitbra, ju Ja, <skratt> ju ja, Nej men jag har varit och sett Hunger Games och det var en En lyckad Bi-upplevelse vi, vi kom i bra tid, vi fick bra platser Det var, det var nice Nu ska vi säga att det är ju bara Emilie som har sett den här jag och Niklas var ju vi fick inte följa med. Nej, vi blev inte ens tillfrågad. Ja, ja. mm. Vad handlar filmen om? Filmen handlar om, nu baserad på en bokserie, The Hunger Games, handlar om hur alltså ja, det är en lite dystopisk framtidsvision vi har här med eh, stora huvudstaden som där rika dekadenta människor bor och varje år som måste de utse från de tolv kringliggande distrikten ut en- kille en tjej mellan 12 och 18 år för att tävla i ett Battle Royale liknande krigsspel där endast en överlevande kan komma därifrån. Som underhållning och för de säger det här som att för att minnas och hedras upproret som de 12 distrikten gjorde för länge sedan 74 år sedan tydligen mot huvudstaden. Alltså, för de som inte har sett Battle Royale då, vad är ett Battle Royale liknande krigsspel? Alla... Eh... Det finns bättre det är, det är alla mot alla Och så dödar man varandra och har kul Man går inte säker någonstans. Nej, det, det, det. Är väl bara, det är väl bara tills en återstår också Precis Så då har vi då vår nya Huvudpersons som vi kommer att älska För all framtid, Katniss Everdeen Spelade av den ny, underbara Jennifer Lawrence för innan, en... för, för, förlåt, att, Emilia, att jag avbryter. Men ah. in, innan du bara fortsätter på liksom storyn och vilka som är sådär. Alltså, premissen när du läste upp den så till mig Alltså låter ju hur spännande som helst. Visst gör det. Ja, ja, och jag har ingenting emot att man har lånat liksom, det här från Battery All. Liksom. Det, det kan jag helt och hållet köpa. Men det, alltså, när jag läser filmen säger PG14, då, då mm. gör det mig lite. Mm. Det är det orolig. som är problemet. Ja, okej. Okay. Fortsätt. Det är det som är problemet. Den är väldigt, väldigt vanvänlig. Den är sjukt barnväglig, det är, det är så jävla skak i kameran, när så fort det kommer liksom en, en, en tillstymmelse till våld så skakar kameran sönder så att liksom, ja man, man, man fattar ju ingenting av vad som händer det är ju väldigt, väldigt PG-13 um, för... Vilket är jävligt tråkigt då, när, när det ska vara en sån här film som faktiskt handlar om Unga människor som tvingas att döda varandra Då vill man ju hellre ha någonting Mer åt Battle Royale-hållet Där det är lite mer gritty, lite, lite smutsigare Självklart, för Battle Royale du, alltså, det, det är ju också en jävligt lätt story Tycker jag egentligen man har skrivit upp Men det som gjorde Battle Royale så bra Tyckte jag var ju det här ultravåldet Alltså folk som tog liksom, självmord Var ju vissa scener Och vissa som bara gick helt berserk Och Eh, uh. sticker ner andra eller sina klasskamrater men det, det är ju, uh. jag antar att det inte är någonting sånt här att det är någon som vaknar på en kuk liksom. Nej, alltså den är väldigt väldigt barn till låten vilket gör det jävligt tråkigt, alltså jag, jag gillar den här liksom idén med att det är alltså det dekadenta samhället som eh, tvingar folk att slåss men Battle Royale är ju det så jävla mycket snyggare också just för att de gör det så subtilt men ändå så sjukt stört. Jag tänker bara på scenen liksom, när, när de när den här klass, skolklassen som det är i Battle Royale då, när de får reda på att det är de som ska slåss. Hur de när, när de sitter i ett, i ett klassrum med deras oh, lärare ja, kanske och, som... och de rullar in den här tv:n och det är ju den här gamla tv:n från en sån här metallställning du vet så här, typ fastskruvad den här som man kollade på Big Massive på när man gick i lågstadie för att lära sig att prata engelska och det kommer in och här och svenska för dig i mig det var det? Ja. <laughs> Och det går, går igång den så här sjuk liksom video som hälsar alla välkomna och det kan vara välkomna och läraren sitter där och bara hej, hej och så klappar och pratar, pratar jag, med dem. Jag, jag, jag får med just... Takeshi Kitana och blir ju så förbannad under den scenen att han tar livet av en klass av en elev, ah, ja. inte någon slags kniv i att han inte lyssnar ja, just tränker, det. Hur så? och så <laughs> kanske jag har säger pannan på dem liksom. ja, eh, det kan alltså, aldrig få se liksom, i, i Hunger Games mm. det kommer någon pil och så skakar det till och så är det liksom så här liten lite blodiga kläder någonstans och säger någon död liksom det är, men det är jävligt barntillåten och det är lite tråkigt och, ja den är ju väldigt men för, för den, jag är tänkte... ju, den är ju förutsägbar den är ju ja. förutsägbar men man, och man hoppas att den skulle sluta på ett annat sätt men det gör den ju inte är den förutsägbar säger du? den är väldigt förutsägbar för, så, när det är sån här plott så kan det ju leka jävligt mycket med slutet hur det ska bli faktiskt det gör de ju inte nej okej okay. Ja, men det, jag hade verkligen hoppats på ett annat slut mm. och jag tänker säga vilket slut jag hade hoppats på men man, man sitter där och hoppas lite att fan jag hoppas att de gör så här men det gör de inte de tar ju inte ut den Min den pappa var och såg den här filmen faktiskt för några veckor sedan Ensam eh. Nej, med min li lillebörs också men, det, men när jag har honom Efteråt att såhär var, Vart inte, var inte lite snopen i slutet Jag har inte sett den här men jag vet att det baseras på vad det, Fyra böcker och här i bok ett mm. Så jag säger, har blir inte snopen På slutet att det är att För jag, då var jag helt trodde att det skulle bli som så här Harry Potter Eller Twilight, att det är lite såhär halvöppet slut Typ så här. Och det han säger då, utan att spoilera Slutet var ju att det så här, jaha, nej, nej, nej, jag tror det, det, Den slutet som en helt vanlig film Att liksom Ja, nej, men den är slut. Den är slut där, liksom. Den skulle, för, för det kommer ju uppföljare ju inte. Jo, jo, jo men jag menar, liksom den, den här filmen slutar som... som nu har, man, har ju inte någon av oss läsböcker, så vi vet ju inte vad de andra handlar. Men... Nej. Nej, men den här filmen den har ett slut, liksom. Den har ett eget slut, den behöver ingen uppföljare, liksom. Tänk om det blir som Battle Royale 2. så du? Tänk om det blir som Battle Royale 2. Ja. <laughs> Nej men alltså, Den är helt okej film Den, liksom, den är underhållande Men väldigt förutsägbar Och väldigt för till låten Ska man se någon sån här film Gillar man promissen för den här Så alltså, ska man ju hellre se Battle Royale Om man inte sett Patreon så. Ja, precis mm. Men annars så godkänt är, är du sugen på uppföljaren? Ja, jag kommer nog att se uppföljaren Jag kan inte säga att jag sitter och väntar på det Men jag kommer definitivt att se det. de tillar in så Emilie också in. Ja Mm, jag, jag hade något annat men Jag kommer inte på nu men... Niklas Hur klarar sig Lenny Kravitz i, i... Va? Det har jag helt och hållet missat <laughs> <laughs> Jag en Cam gör den här Ja, ja han har en liten roll. roll Jaha oj det är Helt och mm. hållet <laughs> Sound Soundtracket ska väl vara väldigt bra har jag hört Är det något du kan skriva under på? Jag kommer inte ens ihåg Soundtracket. Oh, oh, jag, kan, jag kan säga att. Åh, um, oh, Vad fan heter den? Uh, It's fire är med yeah. i Soundtracket. Bonnie Wer är väl med också? Nej, det är gyvigt. Woody Harrelson Chris gör soundtrack. en jävligt skön roll faktiskt. Woody. Mm. Woody, Woody Woodstock. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Är det? Mm. Han är faktiskt jävligt skön. Okej. Okay. Okay. Han är inte så mycket Woody Harrelson som man är van vid vilket var rätt roligt att se. Men åter till här våldet igen då, för jag tänkte du var det jag skulle fråga för så ringen filmerna var ju också från pg 40 men jag tyckte de ändå hade någon slags skyst våld mm. det, var, det var inte för mycket det var inte för lite liksom. de hade en bra mm. men jag, jag kan nog förstå ändå att om man ska om en sjuårig å se säsongen ringen förstås kanske är lite för mycket men tycker du tror du skulle vara en bättre film Hunger games än de om de höll liksom sången Ringen Voldstandard. Det, det, sån det hade varit mer intressant. För nu satt man nästan bara störde sig på att det var så skakig kamera Ja. Ah. Alltså det är liksom här: Om nej här kommer den snappa. Gå nu var han borta. Det såhär, men vad, fan, vad, vad hände? Alltså, skakar som fan gör det. Ja. Vad har de för vapen? Hur går det här till? Det kanske inte vill avsäga. Jag, jag gick ut och köpte en pilbåge direkt efter att jag hade sett det. Tänkte, när zombieapokalypsen kommer då ska jag ha min båge. Alltså. Men hagebrakar är inte bättre att köpa då? Om man får ta med sig vad som helst. Puff! Men den måste du liksom ha ammo. Pilbåge kan du ju bara... Du måste ha ammo till pilbåger. Men det du, kan du kan bara skjuta iväg kvistar. Kan du göra <laughs> det? Du göra. Klart du kan. Du, du har ju lekt för mycket i dina jävla fascistskogar där borta i nacken. ja. <laughs> ah, ja. Eh, Hunger Games, vad blir det slutgiltiga domen då? Jag vet inte. Hyren. Hyren. Niklas, är det här någonting du kommer att se på bio? Eh. Uh... <går> <går> kan bara säga att när jag, sitter, när jag klipper de här avsnitten, 90 av det jag klipper är Niklas. Uh... <går> kommer, du klippa, kommer du klippa bort det här? Nej. Okej. Okay. Uh, nej, jag åker inte på sen. Mm. Och apropå klippning så tror jag är nog dags för Emilio att klippa in lite musik. Nu vi tillbaks efter den här hoppiga musiken. Och apropå något hoppigt så ska vi ju prata om eh, vår första film, 21 Jump Street. <laughs> <laughs> ska jag ta över det? Här, eller? <laughs> jag tycker jag är avsluktig på det här. Hur hade du lagt över det här från eh, Donny Glaisens musik? Mm, från någonting kast till någonting ännu kassare. <laughs> 24... <laughs> <laughs> ja. Tror jag inte vara en Vad är det här för jävla skit Det här är en remake På en gammal tv-serie Som gick på slutet av 80-talet Med bland annat Johnny Depp eh, Och premissen för det här då är ju att Unga poliser Ska gå undercover i, Bland tonåringar Och eh, slå ut någon knarkarva Så att vi har två poliser här Spelade av Känning Tatum Och Jonah Hill som ska låtsas vara high <laughs> under ledning av Ice Cube uh, för att uh, spränga någon uh, knarkhärva i ett high school. Parantes! 7,7 på IMDB. Ja, men måste, det här är ju så skit som det bara låter. Alltså, det låter ju, man förstår ju direkt vad det är för film man hör från Ja, verkligen. Det, det, fin det finns ju ingenting annat det är ju, Den är ju så, den är ju precis som det låter men, men vi måste ju säga, vi såg ju här Tillsammans med uh, Några av våra vänner också Men jag måste ju säga, när vi gick in så var man väl lite så här småpeppad ändå uh, Gratis bio och Ja, nej nej. nej, men, nej men, jag, jag tycker alltså det kanske är lite det som är mer peppande än filmen. Just nej tala. men jag tycker alltid ja. det är kul att gå på bio, alltså det blir ju alltid lite bättre när man ser det på bio än att se det. En... Det är alltså, alltid mycket roligare hade... att se på bio, men hade det inte varit roligt att se en bra film på bio istället. Jo jo, men det jag menar är att liksom jag skulle inte våga tänka, nu är det rätt så oklart vad vi tycker om den här filmen efter två minuters inledning. Men jag skulle inte våga tänka vad jag hade tyckt om den här filmen när jag såg den på min tv hemma. Jag, är fan, jag hade inte så klart den tror jag. <laughs> Precis. <laughs> eh, Niklas? Jo men jag håller ju med det här. i och med att det är en förhandsvisning så blir det ju, det, även om det är en skräpfilm så känns det ju lite exklusivt. Man går in på filmtipset sen och, och så finns det typ inga kommentarer för att inga har hunnit se den ännu. Så, då blir man ju lite glad. och själva filmen vet jag inte om jag har något att säga. Jo men jag kan faktiskt tycka att typ första halvtimmen så är det ändå hyfsat underhållande. Det finns ett, några, den har sina moments där, några poänger som är rätt roliga. Typ när de här eh, poliserna då kommer tillbaka då sitter till skolan och märker hur allt har förändrats sen, sen deras tid. Att det är typ så där, de nördarna som är liksom de de mäktiga i skolan, kan man säga, och, och så vidare. Men eh, det, det blir ju ganska, ganska mycket sämre. Det här ska ju äh, vara en komedi, e, e, tänkte ju Ja, det är väl ja. tänkt det. Det, var... det, här, det här är ju fortsatt den här vågen på superbad komedi -våg. Alltså, Superbad var ju snorbra, tyckte jag, när den kom. För det var ju ändå något nytt den hade. Och sen har det ju bara pumpats ut sådana här... Äh, ungdomar som vågar säga kukball och fitta filmer har ju bara liksom ja. sprutats ut de senaste fem åren. och Jag tror 21 Jump Street är nog det sista vi får se av den här generationen. Sen måste det fan komma något nytt. Jag tror jag tror efter det här så kommer Jonah Hill gå vidare och göra mer Moneyball-filmer. Oh, jag ber så sjukt. Apropå Moneyball. Har ni, nu glömde vi prata om den tv serie med Aron Sorkins nya tv-serie. The Newsroom. Åh! Oh. Fan vad taggad det. Alltså så sjukt snygg ser den ut. Jag tittar lite på filmklipp från den. Oh, ät mig ju röven, Solking. Jag är ju precis klar med West Wing nu också. Så jag sitter ju bara och bara väntar. Oh, fan, vi måste se den här. Den kommer, vad kommer den här? Den kommer väl i juni, i juli tror jag skulle komma. Skit samma vi tror inte det var en Vilken... Kan jag kan säga Dave Franco som är med i den här filmen. Fan vad han är lik sin brorsa så. Mm för vad kassan är också. Oh. <laughs> jag tyckte alla var så kassan. Den enda jag snack, äh, skrattade till var i Ice Cube. Ice ja, Cube var liksom riktigt bra han, han kom ju undan med, med, med att köra sina liksom, gamla... <laughs> Bad yeah. Black Cup, Det är ju alltid den bästa karaktären som finns i, i filmen tycker jag. Ja, uh. <laughs> <laughs> oh, nej han var faktiskt skön. Jag... Nej, mycket mer så var det inte. Nej. Hon, vad heter hon? Bri Larson är jävligt snygg. <laughs> vad är det allt hon kunde... <laughs> ja, men vad fan <laughs> En, en sådan karaktär var ju skittråkig. Ja, men det är bara den här sexismen som smyger in. Det är det som är lite tråkigt. Ja, alla var ju jättekiss, tyckte jag, i hela filmen. Jag tänkte bara påpeka lite snabba saker. Jag tycker de första fem minuterna, istället för Nicklas som tyckte de första 30 var jag... okej. Så tyckte jag de första fem minuterna var skitbra. Eh, för där lyckas du göra någonting introducera de här karaktärerna Hur det gick på college Och ta liksom, den här examen från polisen Och sen börja filmen Det lyckas de bara packa in på fem minuter Jag vet inte hur ja. det lyckas Men jag tycker det var asskön del att man slappte det här eh, Lära känna karaktärerna Hur var i skolan innan Hur det är på liksom, den här och så där. utan Allting gick verkligen på fem minuter bara, ja, men, tjup, alltså, det, taff, det är ju en sån liksom redan gjord film Så att man när de sätter så här premissen så här, Typ sa. Det här är en coola killen, det här är nörden. Mm. Då vet man så bara, okej, okay, men nu kommer de bli... De kommer bli så här buddy cops. Man, man fattar det efter 15 sekunder. Men man vet ju precis vilka de är, vilket ja. är, liksom... Och filmen använder det till sin fördel. Det är ju någonting den gör bra. Det, ja. det låter som att jag hackar ner på det, men det är någonting den gör bra. Den använder de här stereotyperna för att snabba på historien. Mm. Och sen eh, den här payoffen som man ska få i filmen, att det den har gått ut med att Johnny Depp ska göra en cameo här men de har ju inte sagt rikt exakt riktigt vilken roll han ska spela sen får vi såklart, såklart reda på det lite senare i filmen, vad, vad tycker ni om det? Men, det är ju, alltså, filmen är ju också upplagd i slutet att den har ett slut, sen ska ju liksom tittarna också få en slags liksom, pay-off tycker jag ändå, inom situation. Så kan nu sitter jag här med mm. mig själv gör där framför mig, men vad, vad tycker ni om det då? Jag tycker det var ett av de bästa delarna i filmen det ser väl inte så jävla mycket om, om det men jag tycker det var kul. Men jag måste ändå påpeka att fan, när vi såg den här filmen mm. eh, det var ju en förhandsvisning medelåldern i den där salongen måste ju vara varit 16. Och det är ju ingen ah, av ah, men... kidsen där som har koll på att det här ens är en remake av någonting. Men måste man det Ja men vad fan, vad, de tänker vad fan är Johnny Depp där för dem? Jag har aldrig sett serien men jag vet att Johnny Depp har med i den. Så när jag ser Johnny Depp komma in on screen så tänker jag, ja ah, men det är Johnny Depp ah, vad kul för att han var ju med i originalet. Men mm. vad fan, de tycker på Firehound där. Jo, men så har det varit för många filmer du har sett också som du tycker är bra, men kanske inte har fattat att det finns någon slags inbakad liksom, fanservice. Jo, men jag menar om det är den enda payoffen i den här filmen. Mm. Mm. Man får se liksom, en cameo av originalkaster. Ja, och då har man missat poängen med filmen. Ja, då har man missat poängen med filmen helt. <laughs> äh, värt att påpeka, apropå det du sa, att det var en, en, en låg-medelålder. Förutom vi, vi sex i vårt sällskapssonsorden som satt och var sura så verkar det ju resten älska filmen. Folk rullade ju omkring där i, i stolarna och, och, och garvade. Ja, men, men det är ju den här kukgrejen. Ja men det är, allt, det är inte bara det ändå. De garvar ju åt allt. Jag var helt säker på, eller jag satt allvarligt talat och undrade en stund om det var folk som garvade eller om de hade lagt på laugh track på den här filmen för de garvarade ju <laughs> verkligen åt allt att ja, det borde ju som. Awesome. Jag säger så att mest och funderade, är det vi som har tappat det? Är det vi som inte fattar grejen längre? We're old. <laughs> ja, ja, men liksom 7,7 på IMDb talar sitt tydliga språk samtidigt. Ja, vi, vi är ju nog jävligt kräsna. Jag tror vi vill se något nytt. Som sagt, som sagt jag sa innan, att nu, nu kanske jag bara pratar för mig själv. Men jag tycker Superbad var ju, ju fortfarande jättebra. Var, var väldigt originell när den kom. Och sen fanns det ju några andra, vad heter de här? Third year old virgin och... Noctub och sånt där Alltså game de, Varför de var så speciella Var ju att de hade de här Seth Rogen-karaktärerna Som vågade säga Liksom så här Wow, sucka, cock, balls oh, verkligen Tog komedi till en liksom ny Nytt steg kan man säga <skranger> <aring> en kom komedin till en ny nivå Ja ah, men det var ju väl lite så Det var väl lite snusk och sånt där och Det kände lite. Men precis samma sak när Soundpark kom också Bara hade de första säsongerna Att det var bara kiss och bajs skämt liksom. Jag tyckte det var skitkul Men sen när jag tittar bak på de gamla soundpark Så är de inte så jävla roliga Men du har ju vuxen människa <håhåh> Jag vet inte, jag, jag står inte bara kvar på tidens tand Jag säger bara, det måste vara något nytt nu för att ja. du ska uppskatta det. Ja, nu ja, kanske lite smartare. Någon kanske lite mer Larry David. Det eh, skulle inte funka på en och en halv timme. Jag såg den där filmen han gjorde med Woody Allen. jävla tråkig. Alltså. Ja, vad fan heter den? Jag, ah, jag kommer inte ihåg vad heter. den är så Jävla gubbsjuk alltså. Men Jag vill se den avslänga som blir bara aldrig av. Men tror ni verkligen att, att Tommy du snackar om att det måste komma någonting nytt nu men det, Kidsen verkar ju uppenbarligen gilla det här 20, 21 Jump Street stuket men, så det kommer köra på i uh, samma Men nu tror jag som. att det, det kommer kom ju så många sådana här filmer, 21 Jump Street Knocked Up och allting sånt där att de, de kommer inte komma ihåg den här filmen om en eller två månader för snart kommer ju American Pie Reunion liksom, då tar ju ah. den över om den, om den gamla Men är, är det inte den, den crowden som går och kollar på de här filmerna också? De som bara vill ha instant gratification och inte bryr sig om att ta någonting med sig därifrån. De vill bara ha de här simpla skatten i biosalongen som går därifrån. Och så säger de: Hör, Kommer du ihåg den så kul? Då går vi och kollar på nästa. Liksom. Jo, det, det är väldigt möjligt. Ja. För de har ju inga superskådisar som står på liksom rolllistan. Jag tror inte många ungdomar, alltså vanliga 16-åringar. Nu kanske jag är jättefel, men jag tror inte många går på bio för att kolla eh, Jonah Hill. Jag tror fan det är det alltså. Inte i Sverige tror jag. I mm, USA na, kanske, kanske att kanske, han har Jag, jag vet inte. Vi, jag, jag tror fan det är många ungdomar som inte, ser honom. Men, men det är som går att se honom. Nej, fuck honom. Men jag, menar, alltså, jag, tror, jag tror Jonah Hill är ett stort namn i, hos, hos kidsen. Int, inte i Sverige. Inte i Sverige tror jag. Skitsamma, mm. vi hatar den här filmen. Ja, det här är nog det sämsta jag sett i år faktiskt, som producerat producerat liksom, till 2012-filmerna. Ja, usch, ja. usch. skam. Gå tillbaka till Moneyball-drona. Mm. Oh, nej, gå framåt istället. Det... Nej, Men, <laughs> häng med Sorking-strömmen nu, så det blir säkert bra. Men vad, vad sätter ni i slutbetyg då? Vi börjar, Niklas. Skit i den. Skit i den. Skit i den säger jag också. Och apropå skit så har vi nästa film och det är mer eller mindre Cameron Crows senaste rulle. Och vad är det för någonting, Niklas? We Bought a Zoo. Var det en elefant där som ja. kom in i bilden? Specialeffekter. Eller en chickling med en trompet. Mm. Ja. Jazz chicken. Hur som helst. Cameron Crowe som ja, det kändes som att han lade ner hela sin skitkarriär efter den här, heter, Elisabeth Town som mm. förstörde Orlando Blooms eh, karriär <laughs> Cameron Crowes egen också på eh, riktigt, eh, riktigt kiss, kissig film mm. eh, men nu så försöker han igen nu här med eh, en film med Matt Damon och Scarlett Johansson som handlar om eh, kan, Matt kan Säga snabbt Aha. att det här är baserat på en sån händelse. Ja, <laughs> oh, okay. nu blir det ännu genast sämre. <laughs> ja, eller hur? Vi gör det, det? Ja, verkligen. Men det såg Men, inte visst, att det stod, visst, visst, visst, det stod visst, något om... Nej, det visste jag inte. Det stod visst, inte något i början om så här based on a true story så jag tog givet att det var ja, påhittat. I slutet hittat. så får du verkligen kladdat i ansiktet på det. Ja. Efter texten. <laughs> <laughs> efter texten är ju verkligen såhär, hör visst är att det är sant? Visst låter det otroligt. Äh. Ja, vi kan prata lite mer om det den fortsätter Niklas. Alltså, vad, är, vad är det här för film? Vad handlar det om? Uh, <laughs> ja. alltså, jag, jag, jag satt och funderade lite och drog lite paralleller till George Clooney-filmen The Descendants som vi pratade om för inte så allt för länge sedan. Med att det är en pappa som vars fru... Ja... Vad, vad, vad kan man säga? Frun i den här, i den här filmen... Död i den här filmen är frun film, död. <laughs> ja, död. Ja, är helt död. Jävla eh, död. Matt Damons karaktär då, pappan då, som inte riktigt är redo att vara pappa trots att han har två små barn, måste då liksom gå in i papparollen och ge upp sitt eh, tidigare liv då och han kan ju inte riktigt hantera det. Så han går och köper ett zoo. <laughs> Alltså jag, måste, jag, måste, jag, måste säga det, jag måste säga det Jag tycker det är en jättefin Historia Alltså Jag tycker det är en jättefin historia, alltså liksom, en jättefin historia. Alltså om, på om man bara hör den, om, man bara hör den om, man, om jag sitter med den här killen Han, vad fan han nu heter Benjamin Mi eh, Om jag sitter med honom och han berättar sin livshistoria Så tänker jag, fan vad cool du är Du är så jävla tuff att du lyckades med det här Men den här filmen Fy fan! Alltså, vem fan skrev den här? Alltså, alla karaktärer är ju så jävla konstiga. De ser som så, här, alltså, alltså... Det ser som att de var skrivna för en tecknad serie. Mm. Alltså, särskilt... Femåriga dottern som är liksom så här, värsta så här pratar ju som fucking Aaron Sorkin liksom i hans serier. Ja, Tänk... men det, det var det jag tänkte lite också med. Det. Det, med The Descendants också en jätte här, smart situationstecken dotter som håller på säger emot hela tiden som jag kan bli jäkligt irriterad på. Och sen den här ton tonårsdottern var det i det tillsänden så här är en en son som är sjukt dryg för övrigt mm. och taskig mot den här tjejen som är så snäll mot honom. Det är lite samma grej där att, men man, man anar ju att de kommer att bli sams i slutändan. Mm. Det, det, är liksom, det är så sjukt förutsägbart på alla plan. Där har vi en till sån här karaktärs grej som jag bestämmer på. Det är ju hon fanning-tjejen. Vad heter hon? Elf -fan. fannings Hur många fannings finns det egentligen? i? <laughs> men grejen är hon är ju skitbra i Super 8. Hon är ju helt solklart bäst i Super 8. Varför, varför, varför är hon så jävla stört dålig i den här filmen? Det måste ju vara regissören som har suttit där och bara, ja men bra, bra. Vi tar om den här serien. Kan du spela den lite, lite mer efterblivet den här gången? Ja, Hon är ju jättedålig jätterålig. <laughs> det kan man väl säga, säga om fler De flesta inblandade Alla, jo, är, alla är ju det. snodåliga Förutom Scott Johansson som jag tycker är snodbra här Fast det där är ju också så jävla fult liksom så Första scenen hon är med i När hon liksom inte är kärleksintresset än Så är hon du, så här, sjukt fult sminkad Asfris i håret Ju längre tiden går den här filmen Desto bättre sminkar blir hon Och desto mer icke-tobitt blir hennes hår Till slut är hon ju en vällareklam och det bara... Fixar de inte till sig för Matt Damon Som är så sjukt lik Mark Wahlberg i den här filmen <laughs> alltså det, jag, det var, jag, jag undrar om de hade gjort, skrivit fel på IMDB Först att det var så här, Matt Damon Fixa extra korset för är det Matt Damon? eller Mark Wahlberg. Det är så sjuklik. Såg ni inte det? Såg, titta på håret. Ja, nu vill jag, jag, säga... jag, jag gillar dig, men Jag tycker han är helt okej i den här filmen. Det här var han verklig. Thomas Matt Church. Damon. Skullet Johansson gjorde typ ingenting fast hon var helt okej. Ja, hon Lilla var Jävla dålig. Elle Fanning. Vad håller hon på med? Hon är ju en bra skådespelare Det har hon ju bevisat. Men mm -hmm. oh, gud, gud, Gud, Crow, vad du ner alla i skiten och bara. Alltså personligen så tycker jag Scarlett Johansson är bäst i den här filmen. Och Alltså verkligen superstor skillnad. Hon, hon körde bara över alla skådespelare. Hon var ändå intressant och rolig att lyssna på och levererade repliker hur bra som helst. Jo. Men så tycker jag Matt jo. Damon känns som att hon bara snackar mot dig väg så här, uh, What are we gonna do about this Och han bad: Matt Damon! Och så, <laughs> Nej, jag, ty jag tycker han var okej. Okay. Jag tycker han var okej, okay. det måste jag säga. St ställt mot hans insats i, insats i Contagion så är det här för det är ganska ja. mediokert. Men alltså, jag måste erkänna att eh, första halvtimmen så sitter jag ändå och tycker att det är ganska trivsamt. För jag gillar ju upplägget det här med att de köper en gammalt, ett gammalt zoo som är i... Liksom, ett ruckel i princip, och så börjar de fixa upp det här. Och så börjar de prata om att ah, vi måste köpa mer foder till elefanterna och bla, bla bla och vi ska fixa till här. Men man märker ju ganska snabbt då att, att det är liksom en eftertad då att det blir en Cameron Crow-film här med de här alltid de här birollsinnehavarna som alltid ska vara så här liksom övervintrade hippis som håller på att köpa <laughs> om den här. Det är nog det jag tycker är sämst med filmen. Och även att varför alla säger förlåt dig avbrut men varför alla säger att har långt hår också i alla ja, filmer. Ja, men det är alltid så. Allt det där det är alltid såge håret. Och sen då han har ju då äh, äh, Sigur Ros äh, medlemmar äh, Jonsi då Jonesy. som har gjort äh, som har gjort delar av soundtracken som är jättefint. Men äh, så, Det är äh, väl lite lite planat soundtrack. Ja, men så här, lite så mysigt och så här. Passar jättebra in i vissa scener. Men så måste han också Cameron Crowe i vanlig ordning, dränka allt med den här amerikanska skitrocken som han ska liksom envisas med och dra in de här 70 talsinfluenserna Jag blir så jävla förbannad. <laughs> alltså, han, han, han visst, när han gjort sin almost famous tänkt så nej men herregud, den här mannen är ju supersmart. Gud vad, vilken bra film. Men har det sett ut så sen, liksom de tre andra filmerna? Vanilla Sky och Eh, vad kommer Elisabeth Tan och så den här att jag har varit, precis som du säger Niklas att det var varit Sigur Ros och så har varit den här 70-talsrocken mm. han, han kör ju på samma kort hela tiden han, det här är inte något nytt alls alltså, i, liksom, både visuella och liksom, hur soundtrackmässigt också jag tycker alla hans filmer är likadana ja, men, alltså, ja, men likadana karaktärer likadana soundtrack, likadana typer av historier han är ju han är ju journalist också, den här um, Benjamin Mee, ja. precis som, uh, som Cameron Crowe är ju journalist själv. Så han, det är väl jävla autobiografier, allt det här som han ser själv. Ja, verkligen. Kan vi inte bara bestämma här och nu att en av världens största överskattade regissörer som kanske bör stämpla ut sig själv är Cameron Crowe. Absolut. Mick av. Mick av, kan vi ska, ska vi inte säga det? Vi vill inte se skit från honom mer. Inte ingenting, vi måste inte höra någonting från honom och ändå så tar han 6 sex år på sig att göra var sig varje film det är ju helt sjukt egentligen så han, var glad han kanske, att sitter, det, han kanske var sitter och väntar och sen efter, efter femte år så tänker han världen kanske är redo för en till Cameron Crowe-film och, och så kommer han tillbaka och så bara, nej, inte nu. han tror att han är Terrence Malick som, efter liksom den, <laughs> Verkligen. den tunna röda linjen var hans första film på typ 20 år eller vad det var, liksom. ja. eh... sorry så är ju inte riktigt. B inom i avslutet, vad tycker ni om JB Smooths insats? Han var med. Jätte han som är mäklaren. Ni kanske inte vet vad det är. Han var med Arrested Development va? Eller nej, nej, nej nu tänker jag fel. Jag tänker på han, inspektören. Aha, nej, det ja, det är han som är i den här ah, ah, ja. äh, Simma lugnt, lär vad fan heter den? Ja. Äh. Oh. Curb Your Enthusiasm. Ja, <laughs> ah, precis. Det är han som är eh, Mr. Black. <laughs> Liam Black. Jag har ju inte sett Curb Your Enthusiasm. Ah, ni har inte sett det. Ah. What? Jag vill inte uttala mig. Ah, ni skulle mm. älska honom. Om, om, om ni älskar Ice Cubes karaktär i... <laughs> i Jag tror så är han på steoriner. Alltså... <laughs> ja, men han var rolig det lilla han var med i den här. Ja. ja. ja. ja sådär i alla fall. Mm. Sköt ner den, tack! <laughs> ja. Ja, men vad ska vi säga? Alla de här skådespelarna, liksom Colin Ford, den här lilla ungen som var med, eh, han, han, vi också bara, han vill ville inte heller se någonting av. Nej. Nej, bedrövlig. Skit och Matt Damens brorsa då? Thomas Hayden heter man någonting Thomas Hayden Church. Ja. ja, spelar exakt samma roll som han gjorde i Sideways. Den här liksom kvinnojagande... Ja. Livsnjupen. Snygg, det första snygg alltså, han, den, repliken, den repliken som fick mig att hapa honom i den här filmen... Var, han han, han är liksom, skrev lite the sanity, voice of sanity... Och så stoppa sin bror Matt Damon för att köpa det här sop. Och så köper han det i alla fall... Och så kommer han lite hälsa på och så ser han eh, Scarlett Johansson och så ser han Get rid of the zoo! Keep her, man! Och då, <laughs> ja, exakt. Fuck off, alltså. <laughs> ja. Riktigt vidrigt. Jesus titty fucking Christ, alltså. Mm. Ja, nej. Fan, ja, så eh, eh, någonting jag tyckte var värst med den här filmen var ju än den här dotten som ropar filmtiteln, namnet på filmen, typ tio gånger. <hållanden> <hållanden> <hållanden> Alltså alla deep fake. We bought you. Kan du försöka lägga Niklas fast du säger utseendestjärna. Nej, nej, nej. Nee, utseendestjärna Maggie oh. Elizabeth Jones. Varsågod. We bought us. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh <God. laughs> <här> Nej, nej, nej. <laughs> Sen... High -class ja, vad, vad blir det här För jävla Du skit då det är rätt så jag, jag ser hyren ja, men Jag kissar lite för mycket på den Den, har, den har väl lite fina stunder ja, Jag ser ja. hyren Jag kan säga så här. Um, om man ty ty tycker att det låter roligt Med Matt Damon som <laughs> blir jagad Av piggsvin Medan han försöker liksom att mata dem Och ramlar ner i en taggbuske typ, Sådana typer av skämt så Absolut då kan det vara värt att hyra den Annars sk sk skit. skiter den. Ja, det här är ju en så sjukt vattendelare tror jag alltså. Men eh, alltså från min personliga sida skit i den, men verkligen om du om du, om du tycker är... om om du tycker om djur och precis som Niklas säger, Matt men som jagar djur så <laughs> fan men det är lite köp den då. Lite <laughs> film, fast alltså det. det är ju inte feelgood, Jag är ju inte bra. Vi har ju slutet ju, vi har ju inte pratat om slutet när de här eftertexterna kommer, när man får någon slags så, så här gick det för familjen efteråt Jag kommer ihåg att jag satt så här alltså, Ni ser inte hur jag sitter men jag satt och pekade fingret åt skärmen och... <laughs> ja. måste jag, det? Ja. jag gick direkt in efter, efter filmen så gick jag direkt in och googla på hur han ser ut på riktigt ni Crowe alla Crowe Nej men han är Benjamin Ny nee. okay. Jag tycker det är så kul när varje gång det är en sån här film Precis som Manibal också liksom, När det kommer in en sån här Liksom, skitstor Hollywood-kändis och ska spela någon sån här medelsvenson. Det är så kul att se hur, liksom, hur liten aura den här originalpersonen har. Men om det. är ju bästa exempel med skitbiffiga Brad Pitt som spelar liten bek, liten uh, Mr. Bean. Liksom, ja. Ja. Ja. Men den här hamnar väl också väldigt långt ner på vår lista över 2012-filmerna, tror ja. Ja. Och ja. apropå lista så har vi ju Niklas Lundqvists eh, topp tre-lista. Precis. Fan, vilka segways! Äh... Jag har ju, ju lätt hela det här programmet på bara mina segways. Jag ska, jag ska försöka avsluta också. <laughs> ja. ja, du är inte riktigt i hamn ännu men du är nära nu. Eh, hur som helst. Eh, apropå det här med att gå på förhandsvisningar, det, det är ju så roligt. Som jag, som jag sa innan att det känns ju liksom exklusivt, oavsett om det är en skräpfilm som 21 Jump Street så kan man ju ändå uppskatta att man har liksom fått gå, gått och sett någonting för de flesta andra. Så jag tänkte jag kör en liten kortlista baserad på mina starkaste minnen från just förhandsvisningar. Är ni redo, eller? Vi är redo. Kör. <laughs> ja... Eh, den första, första minnet jag har på plastrera det är när jag tror det var jag och min bror och min pappa som skulle gå och se, uh, jag tror det var ubåtsfilmen U5731 eller någonting. u 571 uh, med Bon Joey Ja just det. <laughs> Och, ähm, ja, och så, så kommer vi in. Jag tror vi vi ganska typ vi, vi ska gå in och sätta oss på våra platser är onumererat och vi sitter Ganska långt fram där och så kommer vi in Precis när filmen börjar och så hör jag typ bakom Något så här jobbigt grabbgäng Som bara och så, och så vänder mot Och tittar och så sitter Tommy där Mitt i grabbgänget och... <tryck> Gud, jag inte har några problem att se det. <laughs> och då var han så här, tuffa klasskompisar också som jag inte tyckte om. Och jag tänkte bara, han var jobbig. Jag kan berätta att Niklas klasskompisar på tuffa klasskompisar hade du en klasskompisnigga som hette Martin. Kommer du ihåg vad han hette? Bartoli tror Bart han Bart hette. Bart ja. han, han var ju så jävla snäll så han fes oss i ansiktet, kommer jag ihåg. Jordan. Ja, Jordan. Han hade sådana här vidiga Adidas mjukisbraler också så brottade han ner oss och så prutta oss i ansiktet. Vad fan det, var så... det, det var jag som sa åt honom att göra det Han gjorde det ju på dig ju kom jag. Nej gjorde... det på... jag på fotboll? Nej det var på Linus Okej Det roliga var att Jag, jag tänkte precis avbryta dig I din lista och säga Fan jag såg ju också den på förhandsvisning <laughs> <Precis>. <laughs> Jag har ingen minne av att du var där Niklas Jo, jag var där. Han i stolen och gömde sig. Ja, jag gjorde det innan Tommy fick syn på mig. Filmen i sig var väl inget spektakulärt, men det där minnet sitter kvar. <laughs> det var plats tre. Du kanske slår Emilius liste. Jag tror fan. Det. Pl plats två. Um, och så tror jag med min bror Och min far uh, Då skulle vi oh, oh, Det var mycket förhandsvisningar då på den här tiden Det var pappa som fick eh, biljetter via sitt jobb Ja uh, så skulle vi gå och se Russell Crowes nya film Efter Gladiator som heter Proof of Life um, Har ni sett den? Nej <laughs> Jag har sett den på förhandsvisningen <laughs> Jag hoppas inte att vi har med här <laughs> Ja precis, exakt samma, <laughs> samma <stort. laughs> Nej, nej, nej det, det, det är det faktiskt inte Men, Skulle kunna vara varit lite högre Lite gällare <laughs> ja, det här var något år innan uh, Nej men uh, i alla fall Då, då, då kommer vi och vi kör in med bilen då till, In till stan uh, Det är någon vardagskväll och så, och så går vi till biografen och, och vi ser Peppa Och pappa bara jag tror den är riktigt bra den här faktiskt Och vi bara jo Och så, um, så kommer vi fram till biografen Och det är ingen där Och vi bara aha Och så tittar pappa på biljetten och säger Oj det var om en vecka <laughs> Jag skattar till jag fes Oj gud. Så då Då fick vi åka hem igen Helt enkelt Och så kom vi tillbaka en vecka senare Och så var Tommy där I sitt grabbgäng igen Och stod och satt och gapade i chalongen Åh oh, jävla bra liffa Fick <skratt> Fan, Niklas, jag drack precis vatten Jag har ju Spottat ut på hela Databordet Och ja. Jävla ja. ass Den där var jag inte beredd på jag Drog ju byxorna på mig igen Ja var... nästan, och, och. nästan ska jag ta, ta kort på Åh, oh, oh, för fan Ska jag dra plats ett? Äh, orkar ni med den? Jag, jag vet inte. <går> jag kan... Kör på. Fan kör om på. jag är med på den här också. Så... <går> uh, nej, jag tror inte att du är med på den. Jag men... <går> vet Det kan ju vara att jag glömmer bort att du var med på ett hörn här. För uh, men uh, fan, nu känns det som att jag... Nu kan jag inte toppa mig själv här. Men i alla fall, det här var speciellt för det var min första och enda tror jag, kändispremiär. Um, av um, den första Mission Impossible-filmen. Um, och så gick, då, fick, då blev vi bjudna och fick gå av på den här röda mattan då, in på Rigoletto, det var liksom alla de här kändisarna. Dolf Lundgren var där till exempel. Han, han är faktiskt den enda jag kommer ihåg som var där. Men, <laughs> <laughs> men jag antar väl att de flesta andra var där också. Det var en sån Micke Bindefält eh, tillställning då, liksom. Hej, hej. Hej, hej. Oh, och så var vi där och så fick man ta liksom, till tugg innan. Och så kollade vi på filmen och den var hur bra som helst tyckte jag. Um, och Sen efteråt så ville jag åka hem men pappa sa nej nej nu ska vi på efterfesten här. Liksom, det är typ det som är det roliga att förklara då. Mm. Och jag var väl, hur gammal var jag? Sju bast. Var inte riktigt liksom. Mm. Och så åker man ut med... Yes. Ja. <laughs> <laughs> nej men så åker man ut med såna här chartrade bussar som Micke binderfält har fixat. Åker man ut till någon herrgård. Uh, och jag tänker oj oj, oj liksom, Hur ska det här gå Och så kommer vi in där och så är det jättemycket så här. Liksom, ungefär som i snabba cash liksom, Massa här, få, liksom, hippa människor Och så kommer jag ihåg att det var någon så här Full uh, uh, Snubben någonstans med bags, liksom, "Äh, Grabben hur mår du så här, liksom, Och jag bara, blev så här, rädd och vill åka hem Och pappa sa Men vi kan ju stanna i, i tio minuter Och så stannade jag i fem minuter Och sen gick jag, blev jag så arg Så jag gick ut på Um, den det är liksom uh, utanför här gården. Vi kom omkring och sparkade grus. Och sen kom Hassan från efterlyst och ställde sig och tittar på mig. Vad <laughs> <laughs> <snuskigt> låter <laughs> Ja, hans fru var med också så det var fint. Snisigt ämnesnisigt. Ja, det är inte det kind of Eventuellt. <laughs> och sen ja. åkte vi hem. Ja. Den här, den här gången så tog jag undan vattnet Så nu var jag klarar med i alla fall Du gjorde alltså, det, ja fan vad kladdigt det är här alltså. ja, vi får, Du får torka upp sen Eller jag får komma över och fixa det Tom. Du får torka mig också mm -hmm. Ja, alltså det, jag vet inte riktigt vad jag ville säga Med den här listan Det var väl att jag, ty jag, jag tycker om att berätta historier och det, det... Vad var titeln tyckte... på listan? starkaste minnena från uh, förhandsvisningar <skratt> Ja. ja. Godkänt, mm. Ja, verkligen. Godkänt. Tack. Och apropå någonting som är godkänt så har jag hört att det är många lyssnare som tycker att eh, våra rekommendationer är väldigt godkända. Ja, det börjar svaja lite. Nu börjar du. du. Nu börjar du Och från ett troll till ett annat troll så tycker jag att Emilio kan vi börja med. Okej. Okay. Nej, jag Nej, Nu. nu. Hör på gott. du ledsen nu? Ja. Äh, Emilio, vad, du börjar då, tycker jag. Med, ska jag rekommendera någonting? Ja. Är det som är tanken? Mm. Ja, jag tänker jag rekommendera två saker. Oh, det rör sig utanför ramarna och grejer. Men jag ska rekommendera två spel, faktiskt. Först tänker jag rekommendera Kinect-spelet Child of Eden. Som... Jag testade det här med min polare igår Och jag har så jävla ont i armen Efter det här spelet Jag kan inte sträcka ut den rakt alltså. Det är så jävla ont Men eh, det är Ett väldigt, här, lite konstigt, lite musikaktigt eh, Bara skjuta saker Med händerna, det är jävligt Det är, det är kul, men det är jävligt svårt eh, Så det ska man testa Och sen ska jag faktiskt med det annat spel som är Dead Nation, som man kan köra med Niklas, mig och Tommy om man känner för det Hur vi bjuder in folk att köra med oss på uh, PC-en. Mm. Men då måste de ha våra användarnamn ju. Ja, men det, det får de fråga om. Okay. Vad, handlar det, vad handlar det spelet om då? Dead Nation? Det, Dead Nation är ett zombie shooter-spel. Bara. Jag kommer ihåg... Typ en blandning mellan Icario Warriors och eh, Contra 3. Mm, ja, något sånt här kanske. Jag var för din tid, Emilio. Jag tror inte jag skulle vet vilket spel det är. <laughs> Okej. Okay. Låssas, vet ja. ja. Och Niklas då? Jag tänkte också rekommendera ett spel, eller en Apple, vad man nu säger. Det är det här nya Rumble, heter det. Har ni hört talas om det? Ja, jag har inte vågat prova på den, men berätta. Det är Sälj in mig. Ja, det toppar ju iTunes-listan här. Det är... Det är liksom ett, ett ordspel. Lite som Wordfeud, fast det går mycket snabbare och mycket roligare, tycker jag. Man ska... Man, man har massa bokstäver på ett bräde och sen så ska man med hjälp av att röra lite fingerrörelser hitta massa olika ord. Och så man spelar mot en motspelare då. Jag spelar mot min syster Linnea då till exempel och så kör man tre, tre omgångar och den som har mest poäng när de här tre omgångarna är slut vinner. Och det gäller då att hitta ord. Är det är det sån där som man gjorde på typ fritids? Liksom man, man, har mass, man ska hitta gömda ord i... Ja, eller jag vet inte vad ni spelade på ditt fritids, men alltså det... <skratt> uh, Nej, men alltså du har massor massa random bokstäver som ligger fixerade på ett bräde och sen med, med att dra, genom att dra fingret liksom kors och tvärs, man, man kan ha dem diagonalt upp, ner, vänster, höger uh, så kan du göra liksom hur många ord som möjligt. Och det sjuker är att på typ de här säg att det är 16 bokstäver så kan du göra typ 250 ord enligt... Uh, Rumble då. Och oftast hittar man väl bara typ 30-40. I alla fall jag som är så dålig. Torska eller match. matcher. Um, man kan spela mot mig på Niklas165 om man vill. Ja, skaffa det. Det är kul. Ja, jag får kolla upp det. Okej. Okay. Mm. Och jag ska rekommendera något väldigt uh, smalt faktiskt. Uh, <laughs> det är en grej som heter Let's Break uh, Final Fantasy 3. <coughs> Eller 56 är väl original men fick väl heta för 53 i väst Och äh, det är en sak som äh, har kommit fram på The Something Awful äh, forum Om ni inte känner till det så är det typ som äh, den här svenska jävla skitforum som alla jävla idioter hänger på Jag kommer inte ihåg vad det heter äh, Hjälp mig nu Flashback, Flashback precis där mm. folk bara sitter och trollar istället för det här forumet ser det lite ser mer vux för, för vuxna människor där folk liksom skriver ner saker där de eh, eh, har lyckats med eller vill visa upp. <coughs> och då är det en kille som har tagit uppgift i att eh, breaka Final Fantasy 3 och breaka de som inte vet vad de menar. det menar, är inte att klara spelet utan, och inte bryta sönder på två delar utan han ska försöka hitta alla samma som är glitcher och buggar och sånt i det då får man följa en slags dagbok på, som man följer ett forum då, då på vad är det kanske sex åtta sidor med, med kommentarer hur han liksom breaker för i olika delar och sen jag ska inte avslöja för mycket för det blir en rejäl twist i den här uh, breaken som han hittar och han får ju med, med hjälp av de här uh, andra forum uh, som hänger på hans spalt då, då. men uh, det börjar ju med att han ska klara spelet Eh, nu är det jättesmalt här Men du kommer ihåg Niklas när man kommer ut ur staden Nasche eh, För första gången mm. Så Precis. ska man tydligen spela igenom hela spelet utan att dö eh, Och utan att spara en enda gång Och sen när du kommer till den här flytande ön I slutet så ska du dö på direkten Och då vaknar du upp utanför Nasche Med Locke och eh, <hör> Nu kommer ihåg hon heter Terra heter hon Mm. Men äh, grejen då är att det, det är ju början av spelet då har du ett skepp i början. Då har du ju Sids äh, skepp. Äh, Eller kanske det som har äh, Hur som helst. Då, äh, skeppet får man ju inte förrän liksom så här 40 timmar in i spelet. Men när han breakar där så får han det liksom så här efter 4-5 timmar in i spelet. Och sen tar han det här ännu vidare och ännu mer seriöser Och sen händer det sig en massa sjuka saker som får rejäl twist and turns. När han lyckas verkligen breka det. Särskilt i äh, favoritscenen, scenen så händer det någonting ja det var det, det, uh -huh. varit, det varit kaos på forumet folk var typ så inte inte allt upprörda men det var typ säg åh oh, det här är fan coolaste vi har sett det hela vårt liv ja typ. yes, so. var mm. du en av dem då som sa nej jag, det här är det här är typ säkert kanske två år gammalt men jag det, uh -huh. såg det för inte allt för länge sedan typ såhär, läste jag om det för du var ju så skön nattläsning man hade på iPad eller på datorn man satt och scrollade igenom allting snackigt där mm. så tycker jag man klicka in skicka länken till mig Ja, ni, ni, alltså det lättaste man kan göra ni som lyssnar är väl att gå in på google.se, det här tror inte det är så många som vill kolla upp, men jag tycker man, även fast man inte spelar Final Fantasy 3 så kan det bli så coolt när man märker hur de breaker spelen det finns mer tv-spel de gör på det här för forumet när de försöker hitta bugger och sånt där eh, men sök bara på let's break Final Fantasy 3 så bör man väl hitta det okej okay. mm. ska jag göra, absolut Emilio helt tyst <laughs> Låter intressant. Låter ja. lite som en äh, ännu version av Den 28.0. Ja. Och eh, till, innan vi avslutar så vill jag väl eh, säga att till nästa vecka så har vi ju... Kan vi li lika gärna säga nu vilka filmer vi hade tänkt eh, se till nästa vecka. Så folk eh, kan, kan förbereda med. sig och kanske hänga med i vår diskussion. Mm. Och vilka filmer är det då, Niklas? Det är Take Shelter, Shame och eh, Oslo 31 augusti. Mm. Och eh, apropå 31 augusti så är det, det datumet som vi lägger ner podcasten. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej. Ha det bra.